Eskoaleriko laborantzari doazkion baliabide eta trezna askarrak plantan eman behar direla elkargo berrian unharzer atera den proposamenean. Bisa badira laborantzako misionea eta egitura publiko bat bainat molimoz. Laborantzako misioneat haute osaturik eta gizarte zibilaren parte harzearekin. Eta beste gauza egitura publiko bat uh, lekian jardadin uh, laborantzako orientabideen eta emaiteko. Laborantzaren inguruan diren estruktura, uh, laborari eta guziak present uh, izan beharko dute eta hor uh, ara, uh, parte harzailea eta orientabiliak emaiteko laborantzari. Hementik goiti haute txiengan ato joan endirela errandute beren proposamena egiteko, eta Biltzar nagusian zen Jean Rene etxegarai, elkargo berriaren lehendakariko hautagaiak, bai du, laborantxa komisionia izanen zela, aldiz egitura publikoarentzat estadoarekin ikusi eta arremanetan txartu behartzela gauzak antolatzeko errandie. Beste urratxik ere badutela egiteko errandauku eskolegiko laborantzagan barako Beraaz gauza hori iteko du, mena beharko du ere uh, gure parrikoekin, ernaibitu uh, uh, Departementuko uh, Laborantza Gamarareko arduralenekin uh, ukan uh, hitzordu bat, gauzer her ere esplikatzeko eta ikusteko hera jartzen ginez mahimaten itzulian, henko eskoleriko laborantza horren zerbitzuko izan gehiten.